Kapitel 5. Detta är boken med den historiske berättingen om Adam. På den dag då da Gud skapade Adam, dannade han ham i Guds likhet. Till man och kvinne skapte han dem. Där efter välsignade han dem och gav dem namnet människa på den dag då da de blev skapt. Och Adam levde så i 130 år. Da blev han far till en son som var han lik, som ett bilda av ham han ga ham navnet Zett. Og Adams dager, etter at han var blitt far til Zett, ble 800 år. I løpet av den tiden ble han far til sønner og døtre. Alle Adams levedager ble altså 930 år, og så døde han. Och Zett levde så i 105 år. Da ble han far til Enos. Og etter at Zett var blitt far til Enos, levde han enda 807 år, och ble far til sønner og døtre. Alle Sets dager ble altså 912 år, og så døde han. Og Enors levde så i 90 år. Da ble han far til Kenan. Og etter at Enors var blitt far til Kenan, levde han enda 815 år og blev far til sønner og døtre. Alle Enors dager ble altså 905 år, og så døde han. Og Kenan levde så i 70 år. Da ble han far til Mahalalel. Og etter att Kenan var blitt far til Mahalalel, levde han enda 840 år och blev far til sønner og døtre. Alle Kenans dager ble altså 910 år, og så døde han. Og Mahalalel levde så i 65 år. Da ble han far til Jared. Og etter att Mahalalel var blitt far til Jared, Levde han enda 830 år och blev far till söner och döttrar. Alle Mahalalels dagar blev alltså 895 år och så döde han. Och Jared levde så i 162 år. Då blev han far till Enock. Och etter att Jared var blivit far till Enock, levde han enda 800 år och blev far till söner och döttrar. Alle Jareds dagar blev alltså 962 år. O så døde han. Och enok levde så i 65 år. Da ble han far til Methushala. Og etter at Enoch var blitt far til Methushala, fortsatte han å vandre med den sanne Gud i 300 år, og ble far til sønner og døtre. Alle enoks dager ble altså 365 år. Og Enoch fortsatte å vandre med den sanne Gud, så var han ikke mer, for Gud tok han bort.» Og Methushala levde så i 187 år. Da ble han far til Lamek. Och etter att Methushala var blitt far til Lamek, levde han enda 782 år och blev far til sønner og døtre. Alle Methushalas dager blev altså 969 år, og så døde han. Og Lamek levde så i 182 år. Da ble han far til en sønn. O han gav ham så namnet Noa og sa: "Denne skal gi oss trøst og vile fra vårt arbeid og fra våre hunders smertefulle møye, som skyldes jorden som Jehova har forbannet." Og etter at Lamech var blitt far til Noa, levde han enda 595 år og ble far til sønner og døtre. Alle Lamechs dager ble altså 777 år, og så døde han. Og Noa ble 500 år gammel Deretter ble Noah far til Sem, Kam og Jafet.»